Was sollten sie tun? Ihnen musste etwas einfallen. Schnell! Chase, schieß dein Netz seitlich an die Leuchtturmmauer. Direkt unters Fenster. Mach ich, Ryder. Huh! Aus Chases Rucksack schnellte ein klebriges, großes Netz heraus, huh! das direkt an der Wand des Leuchtturms kleben blieb. Ja! An dem konnte Ryder nun zum Fenster hinauf und dann hineinklettern. Wow! Coole Idee. Ich bin drin. Ich komm gleich runter. Wuff, wuff! Auf geht's! Schon öffnete Ryder seinen Freunden die Tür. Ja, gut gemacht, Ryder. Na, dann los! Sie rannten hintereinander die Stufen hinauf, so schnell sie konnten. Und es waren sehr viele. Als sie oben ankamen, schaltete sich gerade die Funkanlage ein. Leuchtturm, bitte kommen. Leuchtturm, hier spricht der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes, Prinzessin Maria. Wir sehen ihr Licht nicht, Ende. Hier ist der Robbeninsel-Leuchtturm, Unser Licht geht an... Wuff, wuff! Jetzt! Wuff! Chase schaltete den Scheinwerfer an seinem Rucksack an und der Lichtstrahl reichte bis aufs Meer hinaus. Gerade noch rechtzeitig. Wir sehen Sie, Robbeninsel-Leuchtturm. Wir drehen bei und umfahren die Felsen. Danke und Ende. Ja! ja. Das war ja gerade noch mal gut gegangen. Auch Captain Tollpatsch fand nun dank des Lichts schnell den Weg nach Hause. Ah, oh, Petzorl, ihr habt's geschafft und gerade noch rechtzeitig. Gratuliere, Zuma und Chase. Ja, ihr habt eure Sache gut gemacht. <lacht> Weiter so. Oh ja. Der Captain griff nach einer großen Glühbirne und setzte sich eine dunkle Brille auf die Nase. Äh, Sonnenbrille bei Nacht? Wozu das denn? Damit ich das Licht auswechseln kann. Hä? Haltet euch schön die Augen zu. Rasch tauschte er die Glühbirnen aus und sofort erhellte ein starker Lichtschein die dunkle Nacht und spiegelte sich im Wasser des Meeres. Ja! Yeah! Yeah! Yeah! Uh -huh. Danke nochmal, Ryder. Du und die Paw Patrol habt uns gerettet, das Kreuzfahrtschiff und mich. Tun wir gern, Captain. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Uh -huh. Uh -huh. Ryder, Chase und Zuma machten sich auf den Heimweg, wo die anderen sich immer noch große Mühe gaben, nicht einzuschlafen. Ich bin oh, hellwach für den Fall, dass Ryder uns braucht. Ja, oh, ich bin auch hellwach. Hm? Hallo, Freunde! Ryder! Was ist denn passiert? Wir haben die ganze Nacht gewartet. Falls du uns brauchst, wir wollen unbedingt hören, was los war. Ja, auch wenn es die ganze Nacht dauert. Oh, das habt ihr gut gemacht, Fellfreunde. Ich hole nur schnell ein paar Leckerlis für die Nacht und dann erzähle ich euch davon. Doch als Ryder mit den Leckerlis zurückkam, schliefen die Fellfreunde tief und fest. Ich hebe sie für euch auf. Ryder kuschelte sich auf seine Schlafmatte, direkt neben Rocky. Dann fielen auch ihm die Augen zu. Gute Nacht, Freunde. Macht's gut, Paw Patrol. Bis zum nächsten Abenteuer.